We we, nu kör vi. Gör det. Ska, ska vi göra det? Ingenting, någon, någon, någonting, vi ska ta off pod först, någonting. Nej, men allting off pod är väl i podd. Är det inte det vi kör på? Ja, äh, det är sant. Det. Ja, men då, då är det väl det. Ge en varm applåd för podcasten Dinkel! Nu var det Dinkel igen. Ja, nu var det Dinkel. Och har vi, ska vi köra, nej, ska vi bryta allting och bara köra en prestationsrunda? Det är ganska ska vi äh, Om vi nu ska bli en riktig podd va, så, så ska vi väl det Om vi ska vara seriösa Gone Jaha. serious Vi har snackat om podcast hosting Niklas Har du någon tips? Vi kan, det kanske vi kan ta av podd det är inte mm, så det. Är sant. Ja. Vi har Limpan här, vi har Niklas, vi har Alex Och vi har Anton Och Men vi ja. säger inte vem som är vem Nej, det gör nej. vi inte <laughs> nej, nej, nej, nej. Någon, någon måttar för det var med hur seriösa vi Vi kan inte börja gå in och jag identifiera vem som vem. Det är vem ju... <laughs> Vem säger att är, jag känner mig? Det är ingen som bryr sig Jag identifierar mig kanske inte med den ni säger att jag är Nej, så även jag kan Men... Om... Nej, Identifiera mig inte va? Nej. <laughs> Nej, vi glömde ju, vi börjar den här podden som vi alltid gör är att köra raketen Kom igen nu Aha. Det är jag om möjligt ännu sämre material än något annat vi har haft faktiskt. Och det var allt för dagens avsnitt av podcasten ja. Dinkel. Och där avslöjar jag att jag inte har lyssnat så mycket va? För jag bara, jag köpte, jag, det kör man då i början va? Gick du på den lätt? Men... Jag, jag tyckte jag det var kul när man sätter du igång något. Du, du kände att det, var, det är precis det man gör i en podcast. Man börjar köra mm. en, en liten Ja men förra gången så inledde vi med en valvapplåd. Det är ju... Inget... Vissa i den inleder med varm applåd. Jag var mot dig också. Var det, det Mattias? Uh, Nej, det var jag. Det var, var Niklas som inledde med varm applåd. Mm. Vi kan göra som vi inledde med uh, och läser upp när vi spelar uh, fotboll. är bara för att vi ska visa lite respekt för varandra. Nu har jag spelar jag nu ska vi skryta lite, har jag faktiskt fått kapten-bilden i, i B-laget. Och då, då, då, när vi har match då ska jag läsa upp det här. Vi respekterar våra medspelare och motspelare, vi respekterar domaren och vi respekterar spelet. Inför publiken på två man Vi respekterar det game mm. ja. Och det tycker jag vi kan Applicera på den här podden också Att vi Vem? Respekterar våra medspelare och motspelare fast, fast tvärtom då uh. Uh. Ja Vi respekterar inte Våra medpoddare, vi respekterar inte Formatet och vi respekterar inte innehållet Ja respekterar det bra. Vi inte bra och, och vi respekterar definitivt inte Kurdistan Nej Den ska här podden är sponsrad av Turkiet uh, Ska vi, vi sponsra. om den? Sponsor? Oh, oh. Ja, jag får är sponsrad Det är faktiskt Turkiet och RU-program Ja, oh, han gått in och ett sponsrad? Vad trevligt Ja, här ska. sitter och Körsbär Från just Turkiet, Konstigt. Och Fikon, fiko. fiko. som är så bra Från ska Turkiet ska vi, ska vi skriva om den där lilla Ramsen Och ha den i varje avsnitt Att en av oss bara läser upp det där Vi respekterar inte det här det här, det här och det här Och sen sätter vi igång Ja, och så det kommer aldrig bli detsamma. Nej, alltså, Nej. Det, det, nu är vi då inne på en avsnitt det var, sju, avsnitt 7 i så fall. Ja, och vi var, det är på tyska. Ja, i varje avsnitt <skratt> har vi introducerat ett nytt fast stående. Vi <skratt> <skratt> går till är avsnitt 286 och bara ja, och så vanligt inleder vi med att du, någon måste ta livet av sig för tredje gången. Ja, precis. stående punkt i varje att... avsnitt, den står aldrig ett helt avsnitt Nej, det, det är, ju, är Återigen, är det? jag har ju inte lyssnat mer än på nästan hela det förra avsnittet så jag kan säga precis vad som helst, det står det in jag bara köper det. Och så tar... alltid så motvisar vi varför magne magnetism inte fungerar. <laughs> som vanligt. Det blir ju då som i... Limpande känner du igen, du, du som också gillar Eddings-böckerna för jag har lyssnat lite på Bellgraf the Sorcerer. Böckerna nu, och han ägnade 300 år Åt att bevisa att 3 plus 3 är 6 Ja just det, ja. Mm. <laughs> ja, det är... Rent. Jaha, e... okej okay. eh, Men som säger så säger <laughs> han Nej, det är kamerat... inte ja. <laughs> Så säger bra <laughs> kamrant är... Kunde du inte bara typ tagit Nu kommer jag inte säga att han säger så här, Bönor och bevisa det här. Ja fast du kan du bevisa det, alltså det är en sån undersökning och Jag vet inte att du är galen som gör den Men nu har jag bevisat det matematiskt Mm. att ja, ja. det var inte hans starka sidan, va? <laughs> Nej. Det är viss för, det inte heller det. Nej, Nej, han är bara, bara 6500 år när han gör det där, så att han har inte pluggat så mycket. Nej, klart, han gör det till gagga sidan. Ja, 6500 år, bara 4000 vart fas 3. <laughs> <laughs> 2000 på Samhall. Mm. Jag hört att man ska ha mm. ett eget bidrag nu. Ja. Oh. Det är en stark start på det här alltså. Mm, det är det. Ha, är är det, det? Som har förberett någonting ja, här skulle precis, jag skulle precis <laughs> fråga er. Fan, du snudde. Men, ja. Vem, vem? Det är en som blir efter någonting där. Jaha. Uh. Jag har en liten fråga. Ja. ja? Jag har en fråga kring poddnamnet. Mm. Ja. Dinkel, alltså jag, jag, jag har ingen särskild fråga kring vad det kommer kring. Jag tänker bara just kring Dinkel. Ja. Ja. Ka kan man göra vinerbröd på dinkelmjöl? Bra fråga, man använder väl det mest till, ve till vete Nej men till pasta va? Så kan man ju göra det, kanske Framförallt kan man få vetekli Det gör man ja, sluten glutenintolerant det. att får en vetekli ja, uh. Okej, jag tror så då. Nej, men då då är min, det var bara det jag hade jag handlade. För jag, ja. jag, jag gillar vinerbröd så det. Jag ska också att min flickvän som ligger här bredvid mig försöker ju nu få god i sin inte använda utan trycka ner huvudet i påsen. Är din flickvän en liten gris? Ja, hon är faktiskt en liten gris. Det, det var limpan som sa det, det var inte jag. Är du jag... med en liten ginder? Nej, <laughs> men! <laughs> Varför har du inte sagt Vad fan? <laughs> Sitter du här med en halvkändis i näret? Ja. Halvkänd? <laughs> – Ska vi tillägga tydliggöra det som kom upp på Twitter här i veckan, att vi ska ju faktiskt uh, utöka kunskapen här i, i Dinkel Podcast så att ni ska få lite mera, uh, för, för er lyssnare va? att vi ska kunna förmedla vår kunskap till er. Mm, – så, så att blir lite smartare. – Vi det åsätts att utbildning nu i höst, i podcasten. Yeah. – ja. För... Ja. Vi har alltså en som ska bli någon form av blandvetare, alltså arbetslös. Uh, vi har, ja, själv ska jag då läsa basår, så jag, det leder ju inte till någonting heller. Och, uh, mm. och limpan, du slutar aldrig plugga så Nej, du kommer ju det, det ett har jobb. Så att, det... <laughs> det går bra här ja Men vi kommer kunna saker. Det kommer vi jag, exempel... jag vet inte fan om vi kommer kunna, men... För, för att förtydliga så verkar det som att de som pluggar på min utbildning, de är snarare så att de tar andras jobb. Sen så kan de inte lika mycket som någon annan. Det är, det är perfekta. Det är bästa på världen. Så två att av, av, två av dem som går på din, din utbildning är på en. Annars. <laughs> Ju... nej det, typ en av oss ersätter tre andra som faktiskt kan någonting och vi bara låtsas. Ja, okej. Okay. Men ja, det skulle behövas tre. De tre som redan de, de tre som ersätts de behövs egentligen fortfarande efter att en av er har ersatt de tre. Ja, alltså de kan ju någonting. De har ju kunskap om det de pratar om. Vi har ju bara lite kunskap så att vi kan verka som att vi vet mer än andra. Mm. Mhm. Mm Ja, men det är dator som framtiden är faktiskt. Så så fort någon lärare sa att det var det i stort sett som programmet gick ut på en att Det här har jag hittat rätt va? Mm. <laughs> Men hur lång var din utbildning, Alex? Eh, tre år. Du är kvar? Två och ett halvt. Och sen så, och ett halvt. Så jag läser sen så... upp till landskapsvetare så om två och ett halvt år så kommer jag kunna alla landskap. Ja. Mm. Ah. Skönt. Kommer du även kunna så här eh, landskapsdjur och landskapsblommor Nej, det, det är ytterligare... Ja, tänkte där, då. Det, det, är till, det är om man ska ta master um, sen. Gnällde um, du, sen gnällde du, du, du på, på belgraf som det tog 600 år att lära sig att 3 plus 3 blir 6. Mm, det är sant. Eller 600, vad så jag förut? 300, jag kommer inte ihåg hur många år det var. Det var en lång tid i alla fall. Mm. Ja, ja, men jag har inte tid att lära mig matte. Jag har det på med insektsordningar och sån här skit nu. helt tråkigt. Mm Är det kandidat sen eller? Nej yep. nej nah, nah. Kandidat Han blir en kandidat till nästa års Paradise Hotel Mm Oj oh, jävlar, kommer jag in när det är Du kommer in och <laughs> bara man... Har du tänkt på det här med landskap? Åh oh, nej <laughs> ja, du, du kommer ju ta i mer kunskap i det huset än vad du, vad du har funnits tidigare Så att När det är alltså att serbisk militär har fått full tillgång till, transport, till transportstyrelsens IT-nätverk. Det känns ju säkert. What? Ja. Yeah. Yep. Fan, snart kommer de. Äntligen. Serben kommer. <laughs> Serben kommer. Problemet är, alltså typ Branne, då hamnar ju han mot oss helt plötsligt. Jag kände att han skulle vara vår first line of defense annars. Det är visserligen mm. nyheter idag som har vinklat det ganska hårt För att det var att <laughs> transportstyrelsen outsourcade någonting Råkade ge ut hela eh, fordonsregistret till någon utländsk snubbe Som också råkar vara gammal serbisk yrkesofficer. Fordonsregistret som kanske kollar men fordon tryggs att de kan alltså kolla upp vad jag kör för bil. Ja, och hela eh, militärens alltså fordon också. Eh... Ja, det är kanske är lite viktigare att veta att jag kör en Mercedes-vältklass från 2001. Ja, eller hur? Eh, så de vet oh, att... Men å andra om sidan vi, om, har om, ja, det svårt. Det kanske är samma. Det går fram till att det är samma. så att Om de bara får försvaretsbilar att svänga när de kör lite för fort så välter deras bilar. <laughs> <laughs> för faktiskt är det ju så att det var en sån sak som hände typ på P4 i Skövde, liksom några år innan jag var där. Mm -hmm. Att ett befäl, eller jag tror det var ett befäl i alla fall, han dog i, när han körde det 90. Så körde de typ ner i en vatten, alltså typ in och så här, de körde ner på en kant, välte med vagnen och han drunknade. Nej, det Aj, aj, aj. Så det var inte att de svängde kanske för snabbt på asfaltväg men fan, det, det hade ju andra sidan varit ganska undermåligt betyg för ett ett svårt för något. <laughs> hög kantsten bara. typ 32 ton och så liksom bank över ett grus. Den helvetet också. <laughs> ja, det enda den här är inte klarar. Så, så länge vi kör. Ja, precis. Den den backar jättebra den tar tar liksom raketgevär rakt in i bensintanken. Mm. Det är det det med att svänga? Det den här kurvan som vi inte riktigt ja. testade i. Ja du ju jag var ute och valta med 90-vagnarna. Jag gillar det här pm som gick ut från högkvarteret. Angående IT-incidenten vid Transportstyrelsen. Högkvarteret, 21 juli 2017 klockan 15.30. De senaste dagarna har det varit stor uppmärksamhet kring Transportstyrelsens hantering av sekretessbelagd information. Det är aldrig bra när information som, är, som omfattar på avvägar. Nej, det går i nuläget inte att säga hur omfattande informationsförlusterna är. Försvarsmakten tar den här typen av frågor på största allvar och har eh, därför hemställt hos Transportstyrelsen att det ska informera om vad som har inträffat. Så att Försvarsmakten kan utreda vidare hur det här kan skada myndigheten. Slut på meddelande från Högkvarteret. Kan man vända sig lite mot formuleringen informationsförlust? Mm. Har de verkligen förlorat informationen? Ja, är det så att transport, alltså att hela så här, register har försvunnit? Ja, det var, en liksom, papper, det var den enda papperskopiering de hade, de skickade verkligen. Ska vi ta en till kopia? Är du dum i huvudet riktigt? <laughs> vet du hur mycket toner kostar i den här printern Nej, nej, nej. <laughs> Tror du Black är gratis? Gå du ner och lägg det. Kan, kan du spara liksom originalet i datorn i alla fall? Nej, du det... <laughs> Nej, det är... Skolast. Skolast. vet du hur mycket Skolast. plats oh! jag har. Hela... Vet du hur mycket plats vår tar? Mm. Det ja. funkar inte. Oh, jag har KB över, ja, jag har kollat på mig. <laughs> nu är du så god att ta den här papperskopen och gå där och posta på lådan. Ja. Och sen håller du käften. Är du på någon som har det. det fel, kanske? <laughs> det är så tättet Det är så tattet egentligen. Och snod. Nej, att ett att, att som kan göra så här. Alltså ja, det, det, det är bara radar upp sådana saker. Så händer det någonting krismässigt i Sverige så är det kört. Jag att du lyssnade, ja. lyssnade på en podd innan. Eh, som spelades in under, under det här falsklarmet i Stockholm. Ja, okej. Okay. Eh, de gjorde ingenting åt. De satt bara och pratade vidare. Ja, det är nästan vad man ska göra. Och de nämnde då bara, ja, det, ja, det, det är ju hälsat man brukar ju tuta där första måndagen klockan tre. Nej, nu är det ju söndag klockan 22, men det, så den ska vi inte tuta. Nej, det är sant, det ska den inte. Nej, okej. Okay. Nu är det vi lite piano och inte gör någonting. Nej, vafan, det, det är säkert <laughs> ingenting, det att det, det borde vara någonting. Var fan Oj. ska man sticka någonstans om det händer något? sånt? Ja, det är en bra fråga. Jag sticker till, till tjejen, vad nu. Går det för hon? Det är ingen som hittar dit i alla fall. Jag fick Jag stannar kvar här. Det kommer inte komma någon rysst i sinisande. Kom ja, det är frågan alltså. u Hast Fast hela mm. jävla Stockholm känns ju som att de här, så är här. Ja, just det. Mm. Helt tungt mm. Min fassa var och uh, ge en, en en platta för, till en... Uh, de ska bygga något litet hus på en tomt som en snubbar hade köpt. Uh, okay. och den, den hade han köpt av Försvarets materialverk som hade sålt av en gammal bunker uh, som ligger strax utanför Trelleborg. Jag uh, bunker, bunker. Där stod, där stod en kanon fram till typ 95 eller något i den här stilen. Mm -hmm. uh, och han vad fan köpte en den tomten för? Det 150 000 kanske? Det var en uh, ju inte så förbolligt ju. Nej, det är det inte. Det är, vad är det? Alltså, tycker du det att det var ett dyrt pris? Ska vi diskutera i små grupper först? Ja, precis. Sex, en, en, <laughs> en, en, en bunker sex våningar ner i, i marken. Va? Ja, jag bara. Står kanon, stå kanonen kvar? Nej, kanonen är borta. Det är helt tomt. Oh, Så det, är, det, är bara en det är en kulle och en lucka ner. Och det är, som sagt, om det var sex eller fyra våningar ner och något sånt. Du, jag tror ni har något som kan köpa den. Det är väl flyktesälders ultimata bonus? Ja, eller hur? Han kan starta en helt kolonil där nere. Ja. Yeah. Och slipper till och med gräva. Ja, precis. Allting är bara färdigt. Nej men något sånt skulle man ju faktiskt ta och köpa och det har ju varit rätt nice. Mm. Bara för att ha, man jag jag har en, det är lite creepy också, så att man har en bunker någonstans ute i skogen. Men ska vi ha ja, en en, en dinkelbunken? En dinkelbunker. Ska vi är det det vi ska ha? Ska vi sätta upp det som mål på vår Patreon? Då köper vi en dinkelbunker. Vi en dinkel... och om det blir krig så är ni på Patreon så välkomna. <laughs> Det, det är unikt, jag tror inte det är någon av de som har det som, som perk för sina Patrons i alla fall. Visst, är sa när vi byggde en studio, men vi ska köpa oss en bunker. var mm. varför då? Nej, kan vara bra att ha. Ja, säkras vet du. Jag bara, en är typ, ni säger preppa och sånt där inför domedagen? Ja, nej, fan, dum. Nej, alltså vi tyckte du, du killar. Tyckte ha det som lite sån BDSM? Ja, yeah, typ. jag tänkte precis era det, knullbunker, flash... Uh... Det, det, alltså just ja, det, men jag... den ska ju hitta knullbunken, det är ju liksom det, är ju det mm. den... Jag tänkte hitta ett ställe så jag kan ha alla mina tomma burkar någonstans och lägga. Ja, <laughs> ja tjejerna har tagit på sig hörlurar nu Det kan du lägga, i, fan, kan du så lägga så i Antons lägenhet när den ska rivas istället. <laughs> just det. Ska lyssnarna få en bild av hur Antons lägenhet ser ut kanske? Men, Niklas, du har gått där. så där har jag. Den är omgjord som du var där. Vi har gjort en, det, det kom ju en flickvän där som du träffade lite snabbt yep. vid det tillfället och hon tyckte ju inte att min lägenhet så helt okej okay ut va? Jag förstår inte varför vadå, Vad var det som var fel med den då? Jag fattar inte. Var ju... Jag har alltså Ex en lägenhet på 36 kvadrat och jag hade ett skrivbord på över två och en halv meter. Som var liksom stod det självklart? mitt i rummet, som, som så här Don Carleones? Nej, det, det stod på, du på hög kant. det var det som var det ja. <laughs> ja, det är ju jävligt högt i tak. <laughs> jo, det <är> så. <laughs> Men beskriv, Niklas, när du var där, och du kommer ihåg. Det är ett år sedan. Uh, det var mer kläder än golv man så. typ. Jag tog ett titt in i köket, om man kan kalla det för kök. Ett titt, det är väl det, det man får, det är inte mm. så stort. Det är coolt då, är för då var Jag vet inte vad det räknas som. Det där med kontrakt och sådär är inte så viktigt, så jag vet inte vad det står som. Jag är ju aldrig där, så att det... <här> Nej, men det är också... Kan jag välja om en instängd lägenhet eller bo på en gård, så är jag oftare på gården. Nej, jag förstår jag. <här> Nackdelen är att det är en timme till jobbet. Nej, det är en... Men, vad fan skulle du bo i lägenheten nu... Du måste börja plugga eller? Ja, det gör jag ju. Men jag kommer ju ändå åka mycket. Jag tänker att jag ska försöka lägga upp mitt pluggande så att jag kan vara här i längre perioder och sen plugga när jag väl är hemma. Mm. Så mycket som det går. istället fattat. Istället för att ha dem... Alltså nu är ju fast åtta timmar om dagen. Jag kan ju plugga mer än så och sen, om det behövs. Så att jag mm. kan, kan, kan vara ledig lite fler dagar. Det säger du nu, ja. Mm. Ja ja, jag säger det nu Samtidigt kan jag ju plugga här också Alltså jag kan ju vara här och studera på plats. Det säger du nu, ja <laughs> jag Man ska jag känner... inte underskatta hur motiverad man blir dagen innan inlämning det... Nej, det är mm. någonting som händer där de sista timmarna Att det bara motorierna bara spikar upp i taket liksom. man, är... man får så mycket gjort där liksom. Jag har hört att det är precis så man ska studera Så var det min första inlämning som jag liksom kände att jag var på väg att inte hinna med så var det liksom då inlämning klockan åtta på morgonen, en måndag tror jag mm. Och för, för om man skulle få, om man ville få VG då. Ja. Mm. För det var ganska tidigt på kursen så ja, men satt, satt på kvällen hade liksom visst att ah, fan, jag har inte gjort någonting än. Så jag får ju liksom bara kämpa på med det här nu en stund. Mm. Jag kanske blir sittande till ett, två och sånt där. Sen skulle vi ut på den här gård sen på morgonen. Så det, ja. Till fem satt jag, blev färdig, lämnade in, kände mig som en... Eller stjärna. Ja. Icolami sov två timmar och var på så här exkursion sen och gick runt på en gård och tittade på grejer. Äh, fick jag. <laughs> så du kunde ha väntat egentligen? Ja, jag kunde ha väntat. <laughs> <laughs> och vad lärde vi oss av detta? Det är inte värt att lägga ner. Man kan inte en... det, det, det spelar ingen roll sen ändå. Vad tycker ni om det som hänt i veckan då? Är Sean Spicer. Ja just han det, jag han gjort. stack idag ja. Ska vi ja, ta det fasta inslaget uh, Sean Spicer? Ja jag tänkte mer på det fasta inslaget kända rocksogare som precis har dött. Ja du tänkte så. Ja. Ja, jag, jag, vilket, mm. vilket ska vi börja med? Ja, det är ju antingen det eller det fasta inslaget intressanta grejer som hänt i fotbollens värld. Också. Då tycker jag att det tar Sean Spicer och så fall Ja ah, okej, okay. jag är mm. helt för det här är det Yes, hade, Limpan, lead ja. away äh, lead Han away. har avgått Han har avgått, Sean Boom. Spicer Sean Spicer var alltså presstadosman för huset. Uh, och jag tyckte det var Jag tyckte det var så fruktansvärt kul Jag satt och kollade på hans presskonferans och soff, alltså, Typ varje dag så länge de höll dem live uh, mm. Från start mm. liksom Innan de beslutade att man inte fick ha kameror. Ja, precis. Ja, just. Det. Mm. Uh, men det var det var kul varje gång faktiskt. Här... <laughs> ja, alltså, då reaction-videos som kom på folk som tittade på honom sa bara så här. Det ögonen var bara. Va, vad fan säger han? Va, vad i helvete? <laughs> Är han på riktigt, liksom. Händer det här liksom? Var det som att försöka Ja, det är det väl alltid när det, i den här administrationen liksom, att det är som att titta på en, någon som blivit påkommen med en lögn, en patologisk lögnare som blivit påkommen med någonting och ska liksom slingra sig ur det. Mm. Ja, det var ju ja. inget sjukt alltså. Fast, samtidigt var det inte så att det var ju, han, jag tyckte han höll, höll sig ganska alltså kompostad och ganska hyfsat lugn och sammanhängande ofta liksom. Problemet för var det att storm brukar ändras så där från dag till dag ibland. Ja, <laughs> under nej, här... nej, inte under Hitler använde gas eller nej, vad det är. Nej, just det. Ens... Oh. Men det. det. är inte hans för att han är historielös. Nej, sant. Men det, jag lyssnade på en eh uh, podcast, uh, men en amerikansk podd och då bara satt de så här och hon skulle se vad en person där kunde om... Alltså hon, de ställde frågor som så här, alla borde kunna. Och hon hade fruktansvärt dålig koll på andra världskriget. Så att jag tror överlag att amerikansk eh, utbildning i, inte är så aktiv på det området. Hon hade liksom ingen koll om vilka som mötte varandra. Och det var ändå en, alltså det är ändå en ganska smart människa i övrigt. Så att... Eh, Nej det var ju, det. just det, det var ju det när när han först hade jämfört eh, Assad med Hitler och sen skulle be om mm. ursäkt för det så eller, de sa att ja men okej okay, de använde ju använde ju kemiska vapen mot mot judarna då, bara, ja jo, ja, ja, jo i, i holocaust centers använder använde de sen sa han då idag. Ja. Holocaust centers <laughs> ja. det var så att de ja, minnesplatsen de har för för där använder mm. de så vi kan be om ursäkt dagen efter igen för att, man, det var inte det jag menade ju men Mm. Ja det blir som, det var väl Joffi som hade någon utläggning om det i någon podd när hon pratade om eh, Åsa Damsson när hon skulle be om ursäkt om någonting och sen råkade hon kalla ja. honom för genare i sin ursäkt Ja, vad ja. skulle bli be om ursäkt bara värre och värre? Vad är det mot ja. grisen? Nej Måndag va? Nej det tror det var, du, var det måndag? Det var det god och gå under om det var något han var med. mig Eller var det inte när han var med i Omk fredag? Vänta lite. Vem sa det? Joffi. Joffi hade nått om Åsa Romsson. Ja. Och sen var det att, nu kommer man inte ihåg vad det första... Hon hade sagt något dumt så skulle de be om ursäkt. Och i sin Ja, hon hade ursäkt... ju jämfört, jämfört flyktingkatastrofen på Medelhavet. I Medelhavet. Med... Vi har Auschwitz. Ja. Auschwitz. Mm, ja. Och sen när de bara om ursäkt om det så kallade hon rummet för senare, just nu mm. men ska jag säga det var innan det var innan måndag det var inte det i Nej. Det inte han har det. kört det några gånger vet jag. ja mm. för det, det hände väl i höstas, eller om det var ännu mm. ja jag var det för två år sedan. ja det är två år sedan ja det var från skitlänge sen ja det var inte måndag men han tog upp det rätt nyligen Jaha, ja det är okay. ja är ja ja ja ja det här är bra poddmaterial, vi pratar om andra poddar. <laughs> ja, precis. Och dåligt, med, med, dålig, med dåligt på fötterna också. <laughs> Vilken podd var det? Till skillnad När från att ja. Nej, Nej, det var det. Och så får vi inte glömma punch, liksom punchlännen, att, att hon har så dålig koll på att, alltså att hon inte borde. Det måste vara någon form av självdestruktivt beteende med tanke på att hon heter liksom Rom. Mm. Så. Ja, mm. precis. Ja, det var den som är, att du ja. har... Alltså, just... Hälften av det är ditt namn. Åsa mm. <laughs> Sjenerson. Ja, om vi nu ändå ska om vi nu ändå ska prata om vad andra saker på tala Om så är om att det då blir Sjenerson, Marcus Tappers fantastiska skämt Eskilstuna förkortas e oh, ja. Det innebär att E-type egentligen heter Eskilstype. Ja, oh, alltså jag älskar, alltså Marcus T. ändå så alltså, han börjar gå gång och gå längre på Twitter. Jag är helt jävla såg och förälskad. Ja, jag är också. Det äh, är, är så jävla bra. Alla ni där ute, gå in och följ Marcus Tapper. Och Marcus Tapper, om ni lyssnar på det här, jag älskar dig. Och All, alla vidare ute. Ja, alla vita. <laughs> det är så sjukt att det är i bara vita lyssnar på Knappt en stevan. Inte ens <laughs> det. Där, och, då, och när vi väl pratar så här, pratar om Vi pratar inte om, om som någon känner till. Nej, nej. Ni känner och, typ till honom för att jag nämnde nämnt honom för att jag känner honom lite. Nej, vi ska hålla det här, vi ska hålla ämnen och folk som inte hoppar i den här podden så uppskyr oss bara går, liksom. Inga, ja. Ingen ska kunna komma åt den liksom på något sätt. Mm ska vara så underground man ska vara så, så här bara komma med grejer och så, bara så här och så bara ah, men det är jag tänker på det här komikern och så bara vad fan ja ah, just det du måste ju veta det, det den som det är Jag, jag, jag tänkte bara påminna om att Niklas frågar om det var någon som hade förberett någonting Sen var det bara jag som brutit min vinigbrödsfråga Ja, <laughs> <laughs> just det, var där vi var, ja. vi Just det så, vi, Det blir en liten tangent där. Jag har inte förberett någonting Ah Nej Antal uh, du förberett uh, någonting? Uh, nej Nej Ska vi ha en Patreon-uppdatering? Ja, det är vi har Vi har alltså ha. gått från en Patreon till två Patrons Sen sist Vem är ja, det alltså? nya? Ja, det är en helt sjuk människa som väljer att donera pengar till det. Jag vet inte riktigt. Jag, har inte, jag kan inte hålla reda på allihopa som donerar. Men vi har gått Nej. från en dollar till två dollar per avsnitt. Mm. Är det du som har lagt in pengar? Nej, jag kan inte jag kan inte donera till min egen patron Det är för konstigt. Ja. Heter personen. Och hur fan skulle du få donera? Har du inte högre tankar om Limpen att han skulle gå och ge pengar till något sånt? <laughs> Precis så. Mm. Jaha, är det, det är det de inte standard på min, min Patreon-podd. Jag, jag har en har en fråga sen, men... Mm. Äh, det är trots att en fråga. podd där jag tillåts vara med. Vad fan? Ja. Ja. Du och jag, och Limpan och Niklas ett avsnitt. Kan ja. det bli tråkigt. Det här, det här är guld. Jag känner bara att guldet sipprar ut nu. Rakt gull, gull, gull, gull, gull, gull, gull. Men menar, vi kan ju ingenting om någonting. Vilket Nej. innebär att... Det måste ju försöka vara en rolig podd. Och sen är vi fyra Nej, det har ja. inte en väntat grepp att kommer skratta åt Men okej, okay, vad hade <laughs> du för någonting annat eh uh, Jag vill veta om din koppling till Dani Lampinen och är vi nu en rasistisk podd? Oh, ja, just, just det, det är vi kanske. Mm. Är vi en. Ja, vi är kanske, men fan? jag ett min. Ursäkta mig! Ja, just det. Uh... Här har jag så jag var fyra år. Och nu kommer jag få ett kanske. <skratt> Det för det för... jobbat så hårt för det här. just det så, mm. så här var det ju att det finns ju en ex väldigt exklusiv Patreon-grupp på Facebook för den här dinkelpodden och där, på, av någon anledning så har det sidats in lite fler folk än vad som faktiskt vi har Patreons, vi har ju två nu där det är nog tio medlemmar i den gruppen jag vet inte, får inte riktigt ihop det Jo, det är 14 medlemmar är det 14? och vi har två Patreons just det, jag, får inte, jag kan inte riktigt mm. räkna men ihop. om personerna har sju Facebook-konton var så kan det vara. Eh, I så fall är ett av de Daniel Lampinen eh, för, för att Nisse bjöd in honom till den gruppen. Eh, och som det nu var så kontaktade då eh, den, den gode lampen eh, Nisse och eh, frågade vad grejen var med den här dinkelpodcasten. Helt utan att ha blivit mer än tillagd i den gruppen. Mm. Eh, och som det så var så eh, blev jag inkastad i den där konversationen Tillsammans med Robert Celius. Så nu är vi antagligen en... En Som det då heter. Jag vet inte mm. riktigt vad det innebär faktiskt. Vem är Robert Oselius? Robert Celius är... Äh, andra personen i radarparse Som görs av äh, Daniel Lampen och Robert Celius. Han är också den... Äh, en, det, var min, det var min nästa fråga. <laughs> ja. Det är allt vi behöver veta. Ja. Han, han är en... Vi är renommersnulsning på Frittes podd. Mm. Ja, vi ska alltid behöver veta om Robert Husserius. Ytterlig, ytterlig, ännu smalare än tänkt och, och alltid väl att veta tillsammans. Nej, ja. men det är en... Ja, så nu är vi... Och då är Fritte väldigt smal. Ja, han är ja. det. Men lång. Oj, oj. oj. Väldigt ja. lång. Gammal. Gammal också. Alltså, och farl. Ja. Det... Känner han Robert Helius? Nej, det tror jag inte faktiskt. Svårt att säga mm. att de skulle, de är svårt att, säga att deras vägar skulle mötas. Mm. Det var inte så intressant va? Nej, jag tror inte. Nej. Det. Men ja, jag snackade lite om vår podd i Parkliffs chatten i alla fall. Så att det var en podd med ibland eller innehåll, ibland eller inte innehåll. Vet, där... ibland så menar du aldrig. Nej, men någon gång har det varit innehåll, det är jag jättesäker på. Ja, det är ju någonting här. Vi sitter ju inte tyst det ju nej Det har inte. Nej. Det är dock varit jävligt roligt. Det vi göra ett special som bara lägger upp 40 minuter rent tystnad? 45 minuter så bara så här. Avslutas med bara, är det bra så? är <laughs> Ja, men ja. Pluggrunda på det. Pluggrunda på det. hej och välkommen till dagens avsnitt av podcasten Dinkel. Tack. Tyst i 40 minuter. <laughs> Ah, Nej, förresten. jag skulle runda av här då. Ja, eh, då vi, vi, vi, inled vi inledde med så att ja, men, vi lyssnade på gammal gammalt tillsknasavsnitt där de satt och liksom skulle ha lite nattpodd så de satt och viskade och så här. Folk skulle kunna sova och sånt där. Vi tänkte att vi ska göra samma, men det var lite jobbigt när folk viskade så vi bara tysta. Mm. Och sen ska vi sätta till och komma in på Acast så att vi... <laughs> Och osmärker oh, oh. in en, en oh. fucking själva täller reklam eller vad fan är det? Ja, uh, nej, det här jävla, den här, som digitalt. <laughs> ja. oh, wow, dig och, dig wow. kan... och det är vi som är digitalister. Och vad? Och sjuksmärg i handlungen. jag, har en fråga apropå poddar och jinglar och sådär. Ja. ja. Parkliv då? Ja. Park... Alltså har de inte? DuckTales-låten Fast Parkliv istället för Ankliv Som intro så får de lägga ner på ställe, Eller byta liksom för det, det Parkliv wow. <skratt> <skratt> Vad är Tempelberg-konflikten Och varför är det tre döda och hundra som skadade Våld som heter Jerusalem i är... då? Jaha, det är mellan Palestina och Israel Hoppla Vilken Den... sida är det vi står på där egentligen Vilken jävla Vad sa du är det lågådsare, är mellan Israel och Palestina? <laughs> ja, man vet ju aldrig när det kommer till Israel-Palestina-konflikten Men mm. är det som ja, Vi vet Det är det, vad... det, det är IDF Vi vet inte, mot vi vet inte vad, hur det står i Israel-Palestina-konflikten Men vi tror att det fortfarande är Israel Palestina ja. <laughs> Det är som att fråga Var är en huvudkonflikten i Asterix-serien Egentligen? Är det fortfarande Gardnerna mot romarna eller? Mm, ja, jag har för att det, var det. det var det Är det fortfarande Gin och Tonic i en GT? Ja, men nu eh... Ja Alltså, bara för det heter den så Betyder det inte nödvändigtvis att den måste innehålla det Typ anal salva, det innehåller varken anal Fast det innehåller en salva <här> <här> <här> ja. Okej, det jag det jag vet för men det är viktigt att ifrågasätta och test. Vi vill ju liksom lära. Vi måste bryta idéer mot varandra så alltså, att se var vi hittar ja. någonting där. Nu, nu kom vi fram till att Analsalva var en dålig vittelse mot... Det innehåller salva. Ja, är... Eller det gör du jag... det? Niklas? Ja. Jag vill att du går och får läxa på den här liknaden. Lyssna på Marcus Weiggen lite. Något han har gjort. Ja, det är... ganska mycket. Men jag är lite på Niklas sida här. Är det en... Alltså, jag är... Innehåller det salva, eller är det mer av en kräm? Det är det ja. falsk marknadsföring om du kallar det för salva uh. i så fall. Analkräm, för det låter ju inte... Låter det är... Det. Det är en lite efterrätt i så fall. Ska du ha lite analkräm? Eller, är det? eller så, är det mer av ett så... liksom? Ja, men jag grinner om du säger anal. <laughs> a bara skippar l och sen lägger till crème, fort. kräm fort. Analkräm. Då är det du bara... Vad du? Ja, ska du ha lite analkräm? Ja. ja? Nej. Jag... Nej. Nej, det tycker fortfarande låter lite vilt. Är det det nya ja, namnet ja. På, på Truffle Butter? Podka, eh, podcasten Dinkel, avsnitt sju. Sean Spicers analkräm. Mm. <laughs> <laughs> ja. Ja. Det var därför han fick, det var därför han Där har vi det. Gud. Ja. Det läckte en historia om hans analkräm. Mm. Hans anal läckte en historia om... En det var kräm som läckte ur hans anal om hans historia. Hakt ner på hans manuskript igen. Vi resten. kan Krämen ur hans anal och resten är historia. Alltså, det mm. var dåligt från början. Och sen drar vi det bara längre och längre ner. De Spicer kom ut krämanalen först på papper. Nej, kom igen nu. Nej, men vi behöver inte dra det längre ner pissran ändå. Det var inte bra från början. Nej, det var det. Inte. Nej, men det, det var man... bättre då. Då fortsätter man neråt. Jag kan det där med att gräva hål va? Ja. Och om du står på botten så ska du inte gräva för långt För då kommer man inte upp igen Nej, för om man ska gå neråt så är där man ska gå ner va? <laughs> ja, men... Du ska inte det, stå vi, på, du ska inte stå inte på botten och kasta upp När upp kan man lika gärna fortsätta gräva neråt istället <laughs> ja. ja. Nej Då ropar du på någon som kan komma med en steg Var är det förresten någon som har förberett någonting? <skratt> <skratt> nej. <skratt> <skratt> Hur länge har vi pratat om. När ställde du frågan första gången? En halvtimme sen ställde du ja, frågan. För... Jag tror det var, 45 jag var 45 minuter sen. Ja, något sånt kan det vara. Vi har spelat in i 41 mm. minuter. Då. Ah. Nej, då kan du inte öppna var 45 minuter. Nej, då, då, då har inte du spelat in i så fall. Ska vi klippa ja, in det i början i så fall ut i fall att vi inte spelat in Ja, <skratt> <skratt> precis. Ja. Oh. Mm. Vi, kan ju, vi kan ju inte lämna en sån lös tråd, liksom att vi börjar referera tillbaka till någonting som inte har spelats in. Liksom. Det är det är sant. Ju inte Men det blir ju jättekul, för ja. det märker man när man typ, jag går och lyssnar på podd på jobbet, och sen kanske man, ja, man missar lite nog ibland, så pröver de referera tillbaka, och sen har man missat det. Ja, och det man, att, har gjort? Och sen funderar man och sen kanske man går tillbaka. Det blir ja. jätteroligt, och de letar för alltid och sen hittar, hittar. de inte. Nej. Mm. Nej. Det Nej. Är så jag, kan inte, jag Man kan inte fokusera mm. genom hela podden utan det, Man missar alltid när de tar upp det för första gången Sånt. Det är ju rätt bra för då, då kan man liksom få den, den känslan Även om man är en i riktigt inbiten lyssnare och, och verkligen tar in varje liten minut och mm. sekund bara. Nej, Som våra lyssnare, vi har ju världens bästa lyssnare ja, är det, det, är för, det, för det förutsätt det. då, annars är det ju Varför gör vi detta annars? Liksom. Ja, det är sant mm. Men i alla fall är ni emot eller för vaccin. Eh... Det beror på, på vem. Jag jag sa, jag, jag sa alltså. att jag hade förberett ju. Ja. ja. Är det är det vaccin alltså pratar vi om sånt som man får i sprutor eller pratar vi om han som läser upp e eko ibland folkvaccin. Ja, jag är definitivt Vad heter han vaccin? Han heter vaccin. I efternamn. Ja, folk vaccin riktigt. Nej, uttalade så här bakling så inte vaccin folke. <laughs> Han heter inte ja, men, vaccin 2C, kan... men han heter Folkevaccin. De säger det på riktigt. Jaha, jag säger. Men man kan heta både folk i förnamn och efternamn efternamn. Folke, Folke. Finns folk i Folke? Ja. Eller? Finns, finns det folk som heter folke? folke? Folke, Folkesson. Och just Folke då, det leder ju mig in på vår stora staty vi har på Stora torget i Linköping. På Folkefilbyter, eller nu blir det en stor lektion här. Mitt i Antiopp, eller som det kommer då från Folke fölbitare, eftersom han kastrerade föl med sina tänder. Okej, ja det lade helt rimligt. Går det? Folke fölbitare, blinkar. Det finns 240 det. pers som heter Folke-Folke. Jävlas, okej. Okay. Folke-Folke. Om man har inte träffat den. enda. Du måste ända. vara på finnas ögon som man Folke-Folke. Folke, folke, Nu är du som kommer hit! Jag tror att jag har träffat en enda finlandssvensk att göra. Det folke, folke, det är så... Ja, men det låter behålligt. Fina oh, uh. Folke, folke! Det där finns inte en finlandssvensk. Det jättebra finlandssvensk. Folke, folke! Där! är ju inte en finlandssvensk. fan, hittade du Folke, folke Nej. Jag googlar Folke, folke! Ja, men, jag Fick du 240 träffa på Google och bara, Nej, men det finns så många. Uh, ja, det, det, är, det är rimligt. Det är inget film om folk hette folk eller? Nej, det, de kan att heta folk om de vill det Men det, är mest att jag, jag... det var inte vi som reagerade på det, Niklas Nej, men ja, det är mitt jobb, okej okay. Nej, men jag, jag kollar bara på ratset jag hittar, Det är ju ingen där som kommer upp Som folk som heter folke, folke. Finns det ingen som heter folk, folke Jo, Karl Wilhelm Folke-Folke Du är gammal, i Huddinge Ja, i helvete Don't fuck with Folke Folke! Först blir han jätteförvånad över att det är 240 personer som heter Folke Folke. Sedan blir jätteförvånad över att det inte är någon som heter <här> Folke <här> Det var helt rimligt. Men seriöst, jag hittar. Vad hittade du? Carl vinner var... här Folke Folke, i 91 år. Tänk om man, lyssna på det här nu. <här> out till dig Folk Folke! folke. Det var som när jag, så här, när jag Det var någon gång Typ när jag bodde i Borås fortfarande det det. Så det fanns en så fann, var det så här, I Borås tidning var det någon sån här PRO eller klassåterträff Eller vad fan det var. det var En jävla massa gamla människor i alla fall mm. Mm. Och nästan alla hette så här, dubbla efternamn För de hade så här, typ mesta var tanter som hade tagit tillbaka alltså Typ när gubben dött så har de tagit tillbaka Sitt riktnamn också mm -hmm. ja just det. Så igen, det var en massa så här, Svantesson Olavsson Typ, typ Kerstin Bengtsson Olsson alltså, Så det är det någon det är som på vilken... riktigt heter såhär Märta Svensson Svensson <laughs> du vet, jag, du det inte, är Exakt ju... likadan stavning, ingen skillnad Men varför tar ja, du, då? du behöver inte ta tillbaka ditt flicknamn Om du heter samma sak när du är gift men, men det, det är viktigt Folke folke i blir... Huddinge bor alltså på Patreon Persväg <laughs> <laughs> Ja, det gör han Abo på Patreon. Men den har vi Vad i skit. Vad i hem. Okej. Då har vi en av två då. Ja då. Ja. Han och folk. Men alltså, jag känner att det är så respektlöst mot så här, folk. Folk. Ja, en, en, smak, en smak eller en maka dör man bara, jag tänker inte heta samma som den där jäven längre. Nu är det inget som stoppar mig från och, distansera mig här. Med ett extra efternamn som är samma som Nej, tidigare. <laughs> det tycker jag är fint också när det är så här, alltså typ på Facebook när man ser någon så här, det är nästan ja. alltid vinner också. Pernilla Strömstedt för FD. FD. Mm. mm, Det är nice. Berit Svensson, före detta Svensson. Ja. Allra helst när de inte, här, inte att de är skilda eller änkor eller så utan de har gift sig så är det bara så här. För att deras eventuella barndomskompisar ska kunna hitta dem <laughs> Ja, exakt mm. Tror du att det är längre fram i tiden att vanliga Nu heter det, finns det ju vanliga svenskar som heter Svensson, Eriksson Att i framtiden kommer att bli sådana namn typ Mohamedson Akmet Son, Yasminson, Turkmekistanson, ja, som är det? Bäransson. Ja, Bäran. Mm. Ah, mm. Pavlovichson. Mm. Strömberglensson. Luket Olssonson. Vad? Mm. Du menar Luket Olsson Olssonson. Men det nu? Är du efter. Luket? Är du Luket Olsonsson med Luket Olsson? Du, är du Loket Olsonsson med Leif Olsonsson? Mm. Leif Leif mm. Olsonsson. The man so good they named him twice. Mm. <laughs> Vad hände med vaccinfrågan förresten? Ja <laughs> just det, är för eller emot? Det beror på, för, för människor jag tycker jag om för, men människor med... jag inte tycker om mot. Är vi emot folk i vaccinen eller något? <laughs> jag jag släpper är... med folk i folk på <laughs> <laughs> Ja, det funkar kanske inte. <laughs> jag, jag, jag sticker ut haken här och säger att jag, jag tycker folkevaccin är bra. Det är en bättre och sämre <laughs> folk i folket. Det beror på, är Folke Folke en Patreon här så... Han bor ju på patreon i alla fall. Ja. ja Han är man av folket, Folke Folke. Är det, där, är det där på den patreon kommer att ligga? Under Folke Folkes lägenhet. Under <laughs> ja. på Patreon-vägen. <laughs> på Patreon-vägen. <laughs> patreon Pers Ja, um, nej, Det enda som nej. hade slagit det var under, om han bodde på uh, typ Folkes vägen. Folke, <laughs> folke Folke -vägen. på folke, Folkevägen. Folke Ungergatan. Vi kan dra det här längre. Nej, äh, vänta. Ja, nej, det var samma som du tog förut, Niklas. Det var inte jag såg bara så här fick från Omni. Om, jag har i och för sig ja, jobbat, men. Om Israel-Palestinienkonflikten. Mm. Som är israel konflikten som är mellan Israel och Palestina, eller hur? Ja, inte israel konflikten som är mellan Kurdistan och Turkiet. Vi har åtta människor i Sverige som heter Dinkel efternamn. Men är det, har... det någon som heter podkasten, Dinkel? Nej. Nej, vi är har... Du... Vi har, nu ska vi gå igenom... Challenge accepted. Men är det, någon, är det någon som bor i, i Dahlsland? Är det någon som bor i Dahlsland eller i färre Nej. Ah, det är... Är eller ering, eringsboda, vet jag inte vart det ligger, men... Uh, ska, ska vi hänga ut dem här med, med namn här va? Vi har Karl-Olof Dinkel, Dorian Fredag Dinkel det är nån slav, någon slav. Dinkel. Ja, det är nån slav här Dorjan! Dorian! Har... Dorian! <laughs> <laughs> <här> har... Maten är och klar! Har Harald Wilhelm Dinkel, Matthew Paul Dinkel, Henrik Peter Dinkel, Anna-Maria Dinkel, Jessica Kristina ja. Theres Dinkel och Dieter Herbert Dinkel. Fy fan, jag tänkte att det är så <här> det jävla jävla mm. Så alltså, det är så jävla tysk film redan. Dieter Dinkel, Ja, ja. Yeah. Här, jag valt här Dinkel. Jag får få en, konstig. en konstidell. Det, det ligger ju, det ligger ju bra där i munnen oss. Alltså. Jag valt mina herre Dinkel. <laughs> hmm. Om man söker på niro, bra. Så får man också upp Alfred Dunkel och Andreas Dinkel. <laughs> Åh, oh, tänk om de var trevapolare i yes. skolan. Dunkel, dunkel, dunkel, kom in hit! Hockeykedjan. Ja, ah, hockeykedjan, dunkel, dunkel, dunkel. Tyska mm. vansinnaste... Jaha, <laughs> takt <till> är det <dig>. ju. <laughs> I poolshockey. Det och sen är det dunkel, dunkel, dunkel. Dunkel, dunkel, dunkel. Och här kommer de, dunkel, dunkel, dunkel. <laughs> Eww. Så fan att, att tyskan hade gjort en klemmcheck -lå låt om det också. Uh, umpa umpa. Oooh, Das ist dunkel dunkel dunkel. Det var det sån är det här. Skot. Skot. Ah, då Das ist gut. Var medvetet? Var det medvetet du liksom nästan sa nazist när du börjar den där lilla låten? Nej. Nej, är det en slump att Das ist nästan låter som nazist? Das ist <laughs> dunkel dunkel dunkel. Dunkel dunkel dunkel. Det är kvalitet. Ska vi nöja oss med detta? Jag tycker det. Det är, vi... det... är vi... Hej Mattias. Ja, vad kul det Ja, vad kul att gå in i så. Klöder du grund då? Äh, är jag. Jag. Ja, nej. Ja, ja. Mm. Mm. Uh, jag, uh, jag kan tänka. Mm. det ska jag plugga ja. ja, det, det är pluggar då. Ja, är jag, jag finns på Twitter men det finns inget att du ser där det... Vad heter du på Twitter? Eh, vad fan heter jag? Eh, Vamsman eller? Eh, något sånt jag, ja. jag kan heta det nu, för nu. Nästa ja, Följ ex på Twitter För retweets av bättre folk Och COIG På Twitter För att jag retweetar något ibland Eller skriver någonting när jag är full om ni vill eh, se Marcus Tappers tweet Utanför Marcus Tapper Följ klass 5 på Twitter För det är typ det jag gör Det, <laughs> det är också givna grejer Och just det Om, om någon av Mot Alfa skulle lyssna Hela vägen in hit Twittera någon av de här Eller twittra Att podcasten dinkel Ja, precis ja. Ja. Bara för att ge en lite mycket Att x också. Ja, att ja, just det att Ja, precis mm. så, eller, och, och, Vad heter man... Jonas på Twitter? Någonting med Sumtiker. Ja, helt eller... Inte för att han har varit med här. Men, ja. <laughs> ja, men då avstår du som alltid. Till... Jag just. Men att släppa fingrarna. Jo, <laughs> Ja, vi här Jag släpper ju. Tss, Ja